Smin ham du la ho så at seæmmer man nu varde an medbejd. For toø der levve der jeg man jordans hovedstad avholdt en interna international konferense for hvor så kompromis. Under af tin det islamiske oprejsningsprojekt. Konferensen, der ble ordenne av jordansk Kong Abdullah samlede muftier Universitetsprofessorer Forskellige topfolk i staten Og såkaldte islamiske aktører Konferencen kom meget kort efter At Saudi-Arabiens kong Åbnede en konference i FN-regi i New York Som omhandlede den interreligiøse dialog mellem religionerne En konference som han i øvrigt er ophavsmand til Konferencen blev besøgt af omkring 30 regenter Herunder Jordans konge, USA's præsident Bush og jødestatens præsident Perez, som alle talte til konferencen. Herunder var der forskellige statsmuftige rundt omkring fra verden. Denne konference er som bekendt ikke den eneste, og ideen bag konferencen er heller ikke ny. Ideen om dialog mellem religionerne stammer helt tilbage til den første internationale konference om det her emne i 1932. Da Frankrig sendte en delegation til Azhar Universitetet i Ægypten For at forhandle om at forene Alle tre religioner Herefter kom Pariskonferencen I 1933 Med orientalister og missionære fra universiteter Fra hele verden Og fra de fleste europæiske lande USA, Tyrkiet og andre Konferencen for verdensreligioner Fandt sted i 1936 Og var den sidste konference Inden anden verdenskrig Der som bekendt optog Vesten fra at afholde andre konferencer End til 1964 Hvor Perun udsendte den erklæring Hvor I han kalder til interreligiøs dialog Herefter udsendte Vatikanet en bog med titlen Altså i 1969 Udsendte Vatikanet en bog med titlen Vejen til dialog mellem muslimer og kristne Herefter fik vi så den ene konference Efter den anden op gennem 70'erne Og 80'erne Så vi indtil nu har haft mere end 15 internationale konferencer som alle taler om dialog mellem religioner. De muslimske lande indgik dengang, altså 70'erne og 80'erne, i de med begrunelsen om at bekæmpe det ateistiske Sovjetunionen. Og dermed arbejdede de ud fra ideen om, at sandheden er relativ religionerne imellem. Og at det nu var på tide at redefinere termer som kuffer, kirk, moderation, dialog, fundamentalisme, så alt de her termer ikke udgjorde en splittelsesfaktor religionerne imellem. Herudover blev man enige om at finde lighedspunkter mellem religionerne. Da alle religioner har troende mennesker, der tilbeder den samme Gud, og dermed kan man ikke kalde dem for kofor eller vantro. Man gik gradvist i gang efter de her konferencer med at omskrive historien, og man omskrev uddannelsespinser for dermed at fjerne de historiske betingelser for at anskue hinanden som fjender, og samtidig udvikle et fælles sæt af menneskerettigheder for at sikre den såkaldte fred og sameksistens. Det handlede ikke længere om at finde fejl ved hinandens livsanskuelser, men om at udvikle en forståelse for hinanden og acceptere modparten herunder at finde fælles forståelser for termer som retfærdighed, fred, kvinden, demokrati, pluralisme og frihed. Den overordnede årsag til de her konferencer skyldes vestens fiasko i at fjerne muslimerne fra deres akheder. Efter at vesten nedlagde khilafah og brugte orientalister og missionære imod muslimerne, så gik man ud fra, at muslimerne vil forlade islam. Men det var ikke tilfældet. Tilfældet var, at man indså, at det var nødvendigt at bruge de regimer, de etableret, som et aktiv middel i kampen mod islam. Derfor etablerede de centre for at forstå islam i Vesten og i muslimernes lande. Og begyndte at dække deres idéer ind med termer, som var udefineret. For at vildlede masserne. Eksempelvis termer som fornyelsen af den menneskelige menneskelig civilisation. Eller termer som hedder de internationale fælles erkendelser. Eller nødvendigheden af den fredelige sameksistens. Modståelsen af ekstremisme og fanatisme. Og globalisering og så osv. Alle termer, der har en god klang, men som er udefineret og bruges som midler til at indføre den vestlige kultur i vores lande. Når vi dømmer på de her konferencer, så er det nødvendigt, at vi tager betragtning til, hvad der sideløbende er sket fra de vestlige lande mod muslimerne. Altså alt imens vi bliver kaldt til interreligiøs dialog, så fornærmer paven muslimerne og vores profet. Herudover ser vi regenter eller regeringer undskyld, samt den danske opindne til håns spot og latterliggørelse. Samtidig med at vesten besætter vores land, uberettiget fængsler vores brødre, udøver tortur, støtter diktatorerne i den islamiske verden og udplyndrer vores ressourcer. Og den værste vildledning ligger nok i at man prøver at fremstille det som om at vesten er kristent. Til trods for, at det er tydeligt for enhver, at den er kapitalistisk og bygger på sekularismen som grundlag. På den måde, så de, eller forsøger de at fjerne vores fokus til, at det handler om kristendom og jøddom. Selvom vores åbenlyse fjende i dag, hverken er kristne eller jøder, men er kapitalismen. Så i stedet for at beskæftige sig med de her konferencer, burde regenterne i den islamiske verden sende herrene til Irak og Afghanistan, for at fra Vesten. De burde afskære forbindelsen til et hvert land, som våger at håne vores profet. Og de burde arbejde på at forene muslimerne, så vi igen kan indgå i et intellektuelt samstød med de falske tanker, der hersker i verden i dag. Det er nemlig det, det drejer sig om. At komme frem til sandheden, og ikke relativis relativis relativisere sandheden. Sendebud, sallallahu alaihi wasallam, brugte hele sit liv, på at indgå i en intellektuel og politisk konfrontasjon med Mekkes leder. Og fremd i stifaten fællskriden av deres nivsanskuelser. Og da Senebu sallallahu alaihi wasallam etabler sin sted i Medina, udsendte han alaihissalam et brav, hvor i han søg. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin Rasulillah ila heraqil Adim al-Rom. Salamun ala mani taba al-huda, amma ba'd. Fa inni ad'u-ka bid'aia islam. Aslim, taslim. Yutika Allah ajrak marratayn. Wa anta wallayt fa inna alayka ism al-arisin. Ya Allah den nodi den bamiari. Fa Muhammad Allah senebul tihaqakul isqumanis Bliv muslim og du vill vara i fred. Och Allah vill ge dig dubbel belöning. Men visst du avvisar så vill du få assyriernas synd. Allah subhanahu wa ta'ala sia Quran. Ed du ila sabil rabbika bil hikmah wal maw'izah al hasanah wajadilhum bilti hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa med visdom och den goda förmaning og diskutera med dem på bästa vis Sanlidin hær ved best vem där är villig fram hans väg och han känner best de rättledit det vil sige, islam har gjort det til muslimernes pligt kal kalde til islam. Et kald, der skal få den ud af kufur, væk fra vildledning og ind til retledning, ind til islam. Ikke et kald, hvor det handler om at finde lighedspunkter. Ikke et kald om at mikse religionerne, så det bliver til noget nyt. Men et kald, som handler om at komme frem til sandheden og intet andet end sandheden. Allah subhanahu wa ta'ala siger, man وَمَي يَبْدَغِي رَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينَ minhu Den der tager en annen linn til seg en islam, så vil den ikke bli aksepteret fra ham. Og han vil på dommedagen være blant taberne. Derfor skal muslimerne avvise den interreligiøse dialog. Da dens principper er villedende. Og handler om at muslimerne skal ta avstand fra deres din Og fjerne fokus fra besettelsen av deres lande. Muslimerne er pålagt at arbeide på at fjerne besettelsen. Og kald ikke muslimerne til at acceptere islam. Denne kamp mellem islam og kuffur. Mellem sandheden og falskheden. Er en naturlov. Som historien bekræfter. Som nutiden bekræfter. Som profetens liv bekræfter. Og som koran bekræfter. I historien havde vi korståene. Og mongolerne. Og nedlæggelsen af khilafah. Og nutiden er kendt for enhver. Kamp mod islam i den. Og profetens liv var en lang kamp. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger i koranen. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Och var det ikke för att Allah skubbad människorna mot hinanden, så ville jorden bli korrumperad, men Allah har skänne stor rätt över mänskligheten. Så västen som står bak de her dialogkonferenserna, anskuer muslimerna som deres fiender. Og det är i den kontext vi ska tolka all de signaler som västen sänds oss. Derfor skal vi afvise et vært forsø som såkaldte ulamae der er ud af forsøger at drage muslimerne ind i. De såkaldte ulamae forsøger at narre muslimerne med vers som wa Allahu subhanahu wa ta'ala siya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Og således gjorde vi jer til en retfærdig umma så I kan bevidne over menneskeheden og så sende kan bevidne over jer. Ordet wasadah, som i øvrigt var titlen på konferensen i Amman, som bliver brugt i den her erja, betyder retfærdigt. Men de her såkaldte ulemaer prøver at nage muslimerne til at tro, at vi er en middelumma. En umma, der søger kompromis, hvilket er grundlaget for sekularismen, mens der i islam ikke kompromis findes, men det er spørgsmål om sandt eller falsk. Altså begrebet wasadah betyder jo sprogligt wasadah i midden. Men når du siger, når du bruger begrebet wasat, så kan det kun betyde retfærdigt i den her sammenhæng. Fordi over wasat, når man siger, uh, Quraysh wasat al-Arab, Quraysh er medden ja, i araberne, så er den beste blandt araberne, de mest retfærdige blandt araberne. Og når det de bliver sagt, uh, Mohammed wasat al-Quraysh, så betyder Mohammed den bedste fra Quraysh, og den bedste blandt dem. Så over wasat, når man siger en uh, sætning, ikke, det gir ikke mening at sige, og så løs gjør vi en midt ummah. Hva mener du med midt? Det vil si den bedste ummah blant nationerne. Man kan ikke sige midt her sproglig, det gir ikke mening. Så all al er enige, all mufassiruna er enige. Ummah den wasadah, en retfærdig ummah, den bedste ummah. Selv verset som fortsetter er et argument imod dem. Da verset sier at vi skal bevidne over menneskeheden. Det vil sige at vi skal meddele menneskeheden budskabet efter vi på dommedagen retfærdigt vil vidne over menneskeheden og vil sige til vores herre, at vi har meddelt dem budskabet, men de afviste. Så uden at meddele, så har vi intet at vidne om. Vi muslimer må aldrig glemme, at vestens primære formål med kampen mod islam er at hindre, at islam vender tilbage til livet, staten og samfundet. Da de ved, at det ved, at den stopper for deres interesser i den islamiske verden. بمعضي لم الله سلاس تأمتهاي لتأس كام موضس بويهن سيا ولا يزالون يقاتلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Og de vil vedblive med at bekæmpe jer. Indtil si de får jer til at fkaffale jazdien, hvis de dog får Og den er jer, der fkaffaler sin din og dør som kafir, de vil have mistet deres handlinger i deres liv og i det næste. Og de vil, vil være helvedsbeboere, og de vil, vil være i den for evigt. Allah subhanahu wa ta'ala siger yderligere, og lann tarda anka al jahudu, og lannasara, hattah tattabia millatuhum. Qul, inna hudallahi huwal hudah og lenni teba'ta ahva'ahum ba'adalladhi ja'a ka min al-ilmi ma'alaka min allahe min vali'in vala nasir Judene de kristne vil alltid være tilfredse med deg før du følger deres livsdi Sig Allahs rettledning er rettledningen og hvis du følger deres lyster efter viden er kommet til deg så vil du ikke finne noen beskyttere eller styrre mot Allah I dette vers advarer Allah subhanahu wa ta'ala profeten alaihissalam og muslimerne måtte følge kuffer og betragter deres miller som en miller, og deres livsstil som en falsk livsstil. Allah bekræfter, at islam er den eneste retledning, og advarer enhver mod at følge dem med en voldsom straf, som ingen kan afvære. Sendebud s.a.v. siger, Lahu kana Musa bin Imran hayyan lama wasi'ahu illa tiba'i. Sandligt hvis Musa, profeten a.s.m., Musa bin Imran, var levende, så ville han ikke kunne gøre andet end at følge mig. Derfor er det umuligt at forene to modsætninger. Og derfor er det umuligt, at vi muslimer forener kristendom, jødedom og islam. Vi muslimer er pålagt at studere islam, så vi kan fremlægge islam til ikke-muslimer på en stærk og påvirkende måde. Og arbejde på at realisere islam i livet, staten og samfundet. Og alhamdulillahi rabbil alamin.